Islam nije baba roga, islam je nešto što je prirodno, zašto sad, kad se ekspanzija ovog interneta, era, era interneta, pozivanja u vjere, zašto je islam prvi? Zato što najvisi odgovara ljudskoj prirodi, nema u islamu terorizma, nema u islamu da se žena zatvori i da se zaključa da ne ide nikoli. To su priče. Nema u islamu da čovjek pretjeruje badetu, da non stop klanja, a da ne radi toga, u islamu nema. Nema u islamu nešto da, da dakle, što se suprostalja priroda. Allah traži samo od tebe da vjernik budeš i da daš o minimum. Minimum evo izračunaj koliko je 5 dnevnih namaza u odnosu na 24 sata pa ljudi mi spavamo 8 sati 8 sati izgubiš svakog dana sedam neko potegne Boga mi 10 i onda se proteže telefoniram bratu šta radiš evo me kaže izležavam se spavo je 8 sati i još se izležava sat vremena e to je taj merak i onda kaže gdje kaže na brzinu ćemo kranjati pa nemoj Allah teži minimum a znate šta daje daje maksimum i to ne maksimum ovaj što mi dajemo. U Allaha je maksimum nešto ekstra što ljudski um ne, ne može pojmiti kakav ljudski um. Ljudski um je ništa u odnosu na ono što Allah želešanu daje. Evo završću ovo predavanje e, jednim <hlasivno> jako poučnim kazivanjem, e, jednom ispovješću jednom ispovijesti u kojoj se kaže da je e, Suhejl ibn Amr, jedan od dobrih muslimana koji je živio nekad davno, e, pošao na put sa svojom ženom. Pošao na put i e, njega je, ovaj nisu presveli drumski razbojnici. Bili drumski razbojnici, stani ruke, uvisi, ako te ostavi u životu, ako te poštedi, dobro si prošao. Dakle, sve su im oteli. I bili su razbojnici gladni, nisu imali ništa. Odmah su onu svu hranu Pokupli trlog sofra ide jedu počeli jesti kada su helib namrija gledam posmatram vidim vođa vođa ti harambaša ne jede on on jedu svi on ne jede s njima onda ja sam kažeo je se i upitao ga pobogu što ti ne jede sa njima kaže on ja postim vidite vođa harambaša lopov kaže ja postim ovo me sad pukao film, pa kako kaže, postiš, a vidiš šta radiš otimaš i ubijaš i nemaš šta ne radiš kradeš bolan, oteo se od mene sad postiš, vidite koji mu je odgovor dao, kaže post, ovo što ja postim, to su vrata koje ja ne, a nisam prema Allahu zatvorio to su jedna vrata, možda ću na ta vrata nekad morati proći Ja ostavio sam to kao zadnju nadu, da će me Allah Zelašanu oprosti, da će me uzeti da će me prihvati i da će mi dati izlaz da, da ću ja ostaviti ovo što radim ovo što ja radim ne volja svaki onaj ko radi zlo, koji sa opija koji e, e, konzumira, ono što ne volja zna on bolje onaj ko konzumira alkohol ko, ko je iskušan e, nekim zlom on zna bolje od tebe bolan da to ne volja samo što nastup koji ti kad imaš prema njemu može njega samo udaljiti uzmi ga sebi, pomozim prije par godina pošao sam u Uh, u Fahdu u Čamiju uh, rado se od 27. noći Ramazana kažu to je kod nas Leila Tulkadr i mrak je dakle je ulica je pored nekog parka i pred mene izlazi čovjek koji te turam mislio sam da će dođo su ukoba da će povući nožil Sarajevo je da ovak sačuva i kad čovjek on je pjan kažu ko zemlja on je dva hoda i kaže brate ja znam da je večeras Leila Tulkadr ali kaže je ja ovo moram raditi ja ne mogu bez ovoga Ita taj čovjek je ostavio neka vrata. Nije rekao pa ja pijem, ja ću ženem, nego bar se je ufatio za nešto. Tako je ovaj rekao, ovo je, ovo su moja vrata. Možda ću ja jednog dana na ova vrata ući i vrati sa Allahom. Nemoj me dirati. I dobro, Suhejl ibn Amr sa svojom hanumom izvuk u glavu i otišao. I kare nakon godinu ili vije, dolazi i na hajž. I primjećuje tog čovjeka, tog vođu harambaša, kako se je pokaju i vratio sa Allaho i kade je kod kabe i vade i kade je veliki i kada je pobožnjak postao. I pogledao sam ga, on je pogledao u mene, prepozno me, I onda me je posjetio i rekao, zato se ne sjećaš, zato sam ti rekao, ovo su vrata na koje ja ću ja možda nekad proći, u, proći ću kroz njih i vrati se gospodaru. Povuka iz ovoge. Ma kakvo zlog čovjek da čini. I ma kakav bilo nek ostavi nešto za šta će se kasnije moći uhvatiti kada je gospodaru ja sam radio to ja sam radio to nema sa kako nisam uradio ali gospodaru zbog one sadake koju sam dao togaj toga dana ti znao da sam ja to radi tebe uradio daj mi da se tebi vratim i moje se srce očiti, ostavi nešto ne moe sva vrata zakucavati za sobom i ne moe samo ostave mostove, mostove srušiti